Ana Karenina, pista 60 Am crescut cu Ana Arcadievna Nu țin la nimeni ca la dumneai ei Nu se cuvine să o judec eu Dar o dragoste așa de mare ca a domnului Te rog să dai asta la spălat O întrerupse Daria Alexandrovna Am înțeles Pentru spălat mărunțișurile avem două femei tocumite anume Iar rufele mari se spală toate cu mașina Domnul Conte se îngrijește de toate Așa bărbat Doli se bucură când o văzu pe Ana intrând la dânsa și întrerupând prin venirea ei pălăvrăgea la anușcăi. Ana se îmbrăcase cu o rochie foarte simplă de batist. Doli cercetă cu luare aminte rochia aceasta simplă. Știa ce înseamnă simplitatea aceea și câți bani costă. O veche cunoștință, zâmbi Ana arătând spre anușca. Acum Ana nu se mai simțea stingherită. Era liniștită, cu totul stăpână pe dânsa Doli observă că Ana își revenise din emoția pricinuită de vizita ei Își recapătase aparența de indiferență Sub care își ascundea acea parte de suflet în care își păstrea sentimentele și gândurile sale intime Ana, ce-ți face fetița? O întrebă Doli Ani, așa îi spunea fetiței E sănătoasă, îi merge bine aici Vrei să o vezi? Vin să-ți o arăt am pătimit multe cu guvernantele." Început să povestească Ana. Am avut o doică italiancă. Era bună, dar așa de proastă. Am vrut să-i dăm drumul. Fetița însă s-a deprins așa de mult cu ea, încât o ținem și acum." Dar cum ați făcut?" Început Doli, vrând să întrebe ce nume va purta fetița. Observând însă chipul Anei, care se întunecase deodată, ea schimbă întrebarea. Cum ați făcut? Ați înțărcat-o?" Dar Ana o înțelese Nu asta ai vrut să întrebi Ai vrut să întrebi care e numele ei Nu-i așa? Asta îl chinuie pe Alexei Fetița n-are nume Adică e care Nina Zise Ana, vijindu-și iarăși ochii Așa încât nu-i se mai văzură decât genele împreunate De altfel, Și fața ei se însenină dintr-o dată O să vorbim mai târziu de toate acestea Ele tere jantii E foarte drăgălașă a început să meargă de bușele. Luxul din întreaga casă de care se miră Daria Alexandrovna o uimi și mai mult când văzu odaia copilei. Erau acolo cărucioare aduse din Anglia, aparate pentru învățat pruncii să meargă în picioare, un divan anume construit, ca un biliard, pentru a îngădui copilului să se târască în patru labe, lagăne băi speciale, noi. Totul era englezesc, trainic, de bună calitate, și, vădit, foarte scump. Odaia era mare, foarte înaltă și luminoasă. Când Ana și Dolii intrară la copil, fetița, numai într-o cămășuță, stătea la masă într-un fotoliu mic și mânca supă de carne pe care și-o vărsase pe tot pieptul. O hrăna o fată rusoaică, ajutoare la odaia copilului, și probabil că mânca împreună cu dânsa. În cameră nu era nici Doica, nici guvernanta. Se aflau în odaia de alături. De acolo se auzea vorba lor într-o franceză pocită, singura limbă în care se puteau înțelege. Auzind glasul Anei, o englezoică înaltă, cu fața antipatică și cu o expresie lipsită de sinceritate, intră pe ușă fluturându-și buclele blonde și începu numai decât să se justifice, deși Ana nu-i făcea nicio imputare. La fiecare cuvânt al Anei, englezoică a repetat grăbit. Is yes, my lady? Fetița arumenă, cu sprâncenele și părul negru, cu trupșorul voinic și pielea trandafirie, îi plăcu foarte mult Dariei Alexandrovna, în ciuda căutăturii severe pe care o arunca Mititica, noi venite. O invidia chiar pentru înfățișarea ei sănătoasă. Îi plăcea și cum mergea în patru labe. Nici unul dintre copiii săi nu se târâse așa de frumos pe brânci. Când o așeză pe covor și-i trase rochița la spate, fetița îi părut nespus de drăguță. Se uita la lume ca un pui de sărbăticiune, cu ochii negri și strălucitori, bucurându-se că era admirată. Zâmbind, Ana înaintea văinicește în patru labei. Dar atmosfera generală din odaia copilului și mai cu seamă englezoaica nu-i plăcură dar ei Alexandrovna. Faptul că Ana, care cunoștea așa de bine oamenii, luase pentru fetita ei o englezoică atât de antipatică și de neprezentabilă, și le explica numai prin aceea că o guvernantă bună nu s-ar fi angajat într-o familie care nu era legiuită ca familia Anei. Afară de aceasta, Daria Alexandrovna înțelese din câteva cuvinte că Ana, Doica, guvernanta și copilul nu aveau legături prea strânse și că vizita mamei în odaia fetiței era un eveniment neobișnuit. Ana căută o jucărie pentru fetiță, însă nu găsi. Dar și mai surprinzător era faptul că la întrebarea câți dinți avea fetița, Ana a greșit numărul lor. Nu știa nimic despre ultimii doi dinți. Uneori mă întristează gândul că parcă sunt deprisos aici, zise Ana ieșind din odaia copilei și ridicându-și trena ca să treacă pe lângă niște jucării care se aflau aproape de ușă. Cu primul copil a fost cu totul altfel. Eu aș fi crezut că din potrivă, rostic cu sfială Daria Alexandrovna. Ah, nu! Știi, l-am văzut pe serioja! Adăugă Ana, închizând ochii pe jumătate, ca și cum s-ar fi uitat la ceva îndepărtat. De altfel, despre asta o să vorbim mai târziu. Nei să mă crezi, dar parcă sunt o ființă hămesită, înaintea căreia s-ar fi întins o masă îmbelșugată și ea nu știe cu ce să înceapă mai întâi. Masa belșugată ești tu și ceea ce o să vorbim împreună, lucruri despre care n-a putut vorbi cu nimeni. Nu știu cu ce să încep, Mă je vous ferais grâce de rien. Dar n-am să te cruți cu nimic. Trebuie să spun totul. În primul rând, se cuvine să fac un tablou al societății pe care o găsește aici. Începuia. Mai întâi, prințesa Varvara. O cunoști. Știu ce părere aveți voi, tu și cu Stiva, despre ea. Stiva spune că întregul scop al vieții ei este să-și dovedească superioritatea asupra mătușii mele, Caterina Pavlovna. Într-adevăr, așa-i. Dar e bună și sunt foarte recunoscătoare. La Petersburg era o vreme când aveam nevoie de un șaperon, de o înstoțitoare. Tocmai a picat ea, dar să știi că e într-adevăr bună, mi-a ușurat mult situația. Văd că nu ți-ai dat seama de toată greutatea situației mele acolo, la Petersburg, adăuga Ana. Aici sunt cu totul liniștită și fericită, dar despre asta mai târziu. Se cuvine să ți descriu pe toți. Apoi Sviashski. Mareșalul nobilimi, un om foarte cum se cade, care are nevoie de Alexei. Îți dai seama că acum, stabilindu-se la țară, Alexei poate să aibă o mare influență datorită averii sale. Pe urmă, Tușchevici, îl cunoști, se învârtea pe lângă beții, a fost înlăturat și a venit la noi. După Alexei, Tușchevici este unul dintre oamenii aceia care sunt foarte simpatici dacă ei drept ceea ce vor să pară. Epiile comil fo. Și apoi este un om cum se cade cum spune prințesa Varvara. Apoi Veslovski, pe care îl cunoști. E un băiat foarte drăguț. Adaugă Ana și un zâmbet increții i buzele. Ce zici de povestea aceea absurdă cu Levin? Veslovski a povestit-o lui Alexei, dar nu ne vine să credem. Îi le trăjantie, naiv, E foarte drăguț și naiv. Urmă ia cu același zâmbet. Bărbații au nevoie de distracție și lui Alexei trebuie lume, de aceea țin mult la societatea asta. La noi trebuie să fie în sufletire și veselie, așa că Alexei să nu mai dorească altceva. După aceea ai să-l vezi pe administrator. E un neamț foarte cum se cade, care își cunoaște meseria. Alexei îl prețuiește mult. Urmează doctorul, un tânăr despre care n-aș putea spune că e nihilist sută în sută. Dar știi, e unul care mănâncă cu cuțitul, ca medic însă e foarte bun. În sfârșit, arhitectul o curte în miniatură. Capitolul 20 Prințesă ia topedoli. Dorați atât de mult să o vedeți, zise Ana ieșind cu Daria Alexandrovna pe o terasă mare de piatră unde Prințesa Varvara ședea la umbră în fața unui gherghef și lucra o pernă pentru un fotoliu al contelui Alexei Kirilovici. Spune că nu vrea nimic până la masă dar vă rog să porunciți să vi se servi aici o gustare. Până atunci mă duc să-l caut pe Alexei și se aduc pe toți. Prințesa Varvara o primi pe Dolly prietenos și cu un aer oarecum protector. Începând numai decât să explice că s-a stabilit la Ana, deoarece a iubit-o totdeauna mai mult decât sora sa, Caterina Pavlovna, aceea care a crescut-o pe Ana. Și acum, când toți o părăsiseră, credea că e de datoria ei să o ajute în perioada asta de tranziție, cea mai grea pentru Ana Îndată ce soțul său a consimțit la divorț Am să mă retrag iarăși în singurătatea mea Acum însă pot să fiu de folos Și o să-mi fac datoria Oricât de greu mi-ar veni Eu nu sunt ca altele Ce drăguță ești că ai venit Ai făcut foarte bine Trăiesc ca niște soți model Se i judece Dumnezeu, nu noi Oare Biriucovski și Avenieva Ba în Androv Dar Vasiliev cu Mamonova Dar Liza Neptunova nu au făcut și ei la fel și nimeni n-a spus nimic. Până la urmă, toată lumea a început să-i primească. Afară de asta, c'est un interior si joli, si il fo, faut. a feta la engleză. On se reuni le matin, au breakfast, et puis on se separa. E un interior atât de frumos, atât de bine aranjat, exact ca la engleză. Ne întâlnim dimineața la micul dejun, apoi ne despărțim. Până la dejun, fiecare face ce vrea. Prânzul se ia la ora șapte. Stiva a făcut foarte bine că te-a trimis. Are nevoie să fie în termen bun cu dânsii. Știi, prin mama și fratele său, el are mare trecere. Apoi el face multe binefaceri. Nu ți s-a vorbit de spitalul lui? O se era admirabilă. Va fi minunat. Totul se aduce de la Paris. Ana le întrerupse convorbirea. E găsi pe bărbați în camera de biliard și se întorse împreună cu dânsii pe terasă. Până la masă, mai dura încă mult. Vremea era minunată, de aceea se făcură diferite propuneri ca să se petreacă plăcut cele două ceasuri care mai rămâneau până la masă. La Vosvijenskoe deinuiau i nu iau felurite moduri de a-ți petrece vremea, dar niciunul nu semăna cu cele practicate la Pokrovskoe. O mică partidă de tenis," propuse Veslovski zâmbind. Suntem și în aceeași partidă, Ana Arkadievna." Nu, e prea cald." Mai bine să facem o plimbare prin parc și pe urmă cu barca, să arătăm Darie Alexandrovna malurile lacului, propuse Vronski. Sunt gata la orice, spuse Sviașschi. Cred că lui Dulie îi plăcea mai mult o plimbare pe jos, nu-i așa? Pe urmă ne vom plimba și cu barca, zise Ana. Într-adevăr, așa se și hotărâ. Veslovski și Tușchevici se duseră la cabină. făgăduire să pregătească barca și să aștepte pe ceilalți. Două perechi porniră pe aleie, Anacus Viaschi și Doli Vronski. Dar ea era oarecum tulburată și stingerită din pricina mediului, cu totul nou pentru dânsa, în care se pomenise deodată. Din punct de vedere abstract, teoretic, ea nu numai că îndreptățea purtarea Anei, ci o și aproba. Și cum se întâmplă câteodată la unele femei de o moralitate ireproșabilă, care se satură de monotonia vieților morale, Doli nu numai că scuza de departe dragostea vinovată dar o și invidia. Afară de asta, ea o iubea pe Ana din toată inima. Acum însă, văzând în mijlocul acestor oameni străini, cu obiceiuri elegante, noi pentru dânsa, Daria Alexandrovna se simțit stingerită. O supăra mai ales prezența prințesei Varvara, care ierta totul pentru confortul de care se bucura. În general, vorbind abstract, Doli aproba fapta Anei dar era neplăcut să vadă pe bărbatul pentru care își pierduse buna reputație. Pe lângă aceasta, Vronski nu-i plăcuse niciodată. Îl socotea prea mândru și nu vedea la dânsul nimic care să-i justifice mândria, afară de bogăție. Totuși, împotriva voinței ei, Alexei Vronski îi impunea aici, la el acasă și mai mult decât înainte și își dădea seama că în fața lui nu se simțea la largul ei. Avea în prezența lui Vronski același sentiment pe care l-a în fața subretei, din pricina camizorului peticit. După cum față de subretă Doli nu se simțise rușinată, ci oarecum stingerită din pricina peticelor, tot așa și față de Vronski nu se rușina, ci se simțea stingherită. Doli, tulburată, căuta un subiect de conversație. Cunoscând mândria lui Vronski, nu îndrăznea să-i facă complimente banale în privința casei și a parcului, dar ne găsind altceva mai bun, ai spuse totuși câteva cuvinte de laudă. Da, e o clădire foarte frumoasă, într-un stil vechi, ales." Adeveri a Vronski. Mi-a plăcut mult curtea din fața casei. Așa a fost și înainte." A, nu!" răspunse Alexei și fața-i se însenină de plăcere. Dacă ați fi văzut curtea astă primăvară!" Mai întâi potolit, apoi pasionându-se din ce în ce mai mult, Vronski i-a trase luarea aminte asupra feluritelor detalii de ornamentație ale casei și ale parcului. Se vedea că, punând multă osteneală la îmbunătățirea și la înfrumusețarea moșiei, Vronski simțea nevoia admirației celorlalți și se bucura din toată inima de laudele Dariei Alexandrovna. Dacă nu ești obosită și vrei să arunci o privire asupra spitalului, nu e departe, am putea merge acum." adăugă Vronski privind-o în față ca să se convingă că, într-adevăr, nu plictisea acest lucru. Vi și tu, Ana?" o întreba Alexei. Mergem și noi, nu e așa?" îl întrebă Ana pe Sfiaschi. Mais il ne faut pas laisser le pauvre Veslovski et să se morfondre la bada dans le bateau. Dar nu trebuie să lăsăm pe bieții Veslovski și Tușchevici să se plictisească acolo în barcă. Trebuie să le trimitem vorbă." Da, el ridică aici un monument," adăugă Ana, întorcându-se către Dolii, cu același zâmbet șiret, cuprinzător, pe care l-avusese și când îi vorbise întâia oară despre spital. Da, e o fundație capitală," zise Sviașschi. Dar ca să nu dea impresia că îl măgulește pe Vronski, Sviașschi adăugă numai decât o observație oarecum critică. De un singur lucru mă mir conte." Că dumneata, care face atât de mult pentru popor din punct de vedere sanitar, ești atât de indiferent față de școli. Chestiunea școlilor a ajuns atât de banală, răspunse Vronski. Îți dai seama că nu din pricina asta, dar așa, m-am pasionat. Poftim pe aici, spuse Alexei către Daria Alexandrovna, arătându-i o ieșire lateralnică din aleie. Doamnele își deschiseră umbrelele și porniră pe o aleie laterală. După ce cotiră de câteva ori și ieșiră pe o portiță, Daria Alexandrovna văzu înaintea ei, pe o colină, o clădire mare, roșie, aproape isprăvită, de un stil foarte complicat. Acoperișul de tablă, încă nevopsit, strălucea orbitor în soarele viu. Lângă clădirea mare se ridica o altă construcție, încă înconjurată de schele. Iar lucrătorii, cu șorțuri dinainte, așezau cărămizile, Turnau mortarul din ciubere și îl nivelau cu mistria. Ce repede înaintează lucrarea!" se minună viaschi. Ultima oară când am fost aici și încă nu fusese ridicat acoperișul." La toamnă totul va fi pus la punct. Înăuntru aproape e gata!" zise Ana. Dar ce e cu clădirea cea nouă?" E locuința doctorului și farmacia." răspunse Vronski, uitându-se la arhitect care venea spre dânsul în halatul de lucru. Își ceru iertare de la doamne și porni în întâmpinarea lui. Ocolind varnița din care lucrătorii cărau mortar, Vronski se opri pe loc cu arhitectul, căruia a început să-i spună ceva plin de căldură. Frontonul este prea jos, îi spuse Vronski Anei, care îl întrebă ce se întâmplase. i Eu am spus că fundațiile trebuiau făcute mai înalte, răspunse Ana. Ana Arcadievna, firește că ar fi fost mai bine, răspunse arhitectul, dar nu se mai poate. Da, mă interesez mult de toate acestea, îi spuse Ana lui Svyaski, fiindcă acesta se mirase de cunoștințele ei în materie de arhitectură. Noua clădire trebuie să fie în concordanță cu spitalul. A fost însă concepută mai târziu și începută fără plan. După ce îi spăvi vorbirea cu arhitectul, Vronski se alătură doamnelor și le conduse în interiorul spitalului Deși pe din afară se lucra încă la ciubbuce, iar la parter se mai spoia La etajul de sus totul era aproape terminat Ajungând la etaj, pe o scară largă de fontă, intrară cu toții în prima sală încăpătoare Tencuia la pereților imita marmura Niște ferestre mari dintr-o bucată erau chiar așezate Nu sfârșiseră doar parchetul care dădeau la rindea niște plăci, își întrerupse lucruri pentru ca, scoțându-și rețelele care le ținea părul strâns, să salute pe boieri. Asta e camera de primire a bolnavilor, arătă Vronski. Aici va fi un birou, masa, dulapul și atâta tot. Veniți aici, să nu te apropii de fereastră, zise Ana, încercând să vadă dacă s-a uscat vopseaua. Alexei, s-a uscat vopseaua? Adăugă ea. Din sala de primire a bolnavilor, trecură într-un coridor. Aici, Vronski le-a trase atenția asupra unui nou sistem de ventilație. Le arăta apoi băile de marmură și paturile cu somiere de un model nou, după aceea, unul după altul, saloanele, cămara, încăperile pentru păstrat rufăria, apoi sobele de asemenea de un model nou și niște cărucioare ce trebuiau să poarte fără zgomot pe coridor, materialele necesare și încă multe alte lucruri. Sviashski prețuia totul ca un om care cunoștea perfecționările moderne. Doli, uimită de aceste lucruri nemai văzute de dânsa, cerea murirea amănunțite despre orice, vrând să înțeleagă toate lucrurile, ceea ce îi făcea lui Vronski o vădită plăcere. Da, cred că va fi singurul spital din Rusia amenajat cum se cade, spuse Sviashski. Veți avea și o secție de maternitate? întrebă Doli. Ea atâta nevoie la țară. Mă gândesc adesea." Cu toată politețea lui, Vronski o întrerupse. Asta nu e o maternitate, ci un spital pentru toate bolile, afară de cele molipsitoare." Lă muri Alexei. Dar uită-te dumneata la asta." Vronski împinse spre Daria Alexandrovna un fotoliu pe pentru convalescenți. Privește." Se așeza în fotoliu și îl puse în mișcare. Omul nu poate merge." E slab sau suferă de picioare, dar are nevoie de aer. și poftim, poate să umble, să se plimbe." Doli se interesa de orice. Totul îi plăcu mult, dar mai cu seamă însuși Vronski, cu entuziasmul lui naiv și simplu. Da, e un bărbat foarte drăguț și bun." Gândi ea de mai multe ori, fără să-l asculte, privindu-l însă ca să-i părinde expresia feței, cercând în închipuire să se pună în locul anei. Vronski plăcuate de mult cu însuflețirea lui, încât Doli înțelese de ce se îndrăgostise Ana de dânsul. Capitolul 21 Nu, eu cred că prințesa e obosită și caii nu interesează, spuse Vronskii Anei, care propusese să meargă cu toții la crescătoria de cai, unde Svyaski vrea să vadă un armăsar adus de curând. Duceți-vă dumneavoastră, iar eu o conduc pe prințesa acasă. Mai stăm de vorbă dacă îți face plăcere, Adăugă Alexei, întorcându-se către Daria Alexandrovna. Îmi face mare plăcere. Știți, nu mă pricep deloc la cai, răspunse Daria Alexandrovna, oarecum mirată. I-a citit pe fața lui Vronski că el vrea să vorbească cu dânsa și nu se înșelase. De îndată ce intrarea amândoiară iarăși în parc, Alexei privind încotro plecase Ana, și încredințându-se că ea nu-i putea auzi, nici vedea, Începu. Ai ghicit că doream să vorbesc cu dumneata," zise el, uitându-se la dânsa cu ochii râzători. Nu mă înșel, dumneata ești prietena Anei." Își scoase pălăria și, luând batista, își șterse capul care începea să chelească. Daria Alexandrovna nu răspunse nimic, ci se uita numai cu grijă la el. Rămânând singură cu dânsul, se simți deodată cuprinsă de teamă. Ochii săi și expresia severă a feței o înfricoșau. Îi trecură prin minte feluite presupuneri în legătură cu subiectul conversației în perspectivă. Mă va ruga să vin la și în vizită cu copiii. Voi fi silită să le refuz. Sau vrea poate să formez un cerc la Moscova pentru Ana. Ori are să vorbească despre Vasenka Veslovski și despre purtarea lui față de Ana. Sau poate are ceva de spus despre Kitty, față de care se simte vinovat. Doli presupunea numai lucruri neplăcute. Nu ghici despre ce anume vrea să-i vorbească Vronski. Dumneata, ai o influență așa de mare asupra Anei. Ea te iubește atât de mult. Ajută-mă!" spuse el. Daria Alexandrovna, privis fioasă și întrebătoare, fața a lui Vronski, luminată când în întregime, când mai pe alocuri, pe razele soarelui care străbăteau prin frunzișul Taylor, ba iarăși întunecată de umbră. Și aștepta să audă încă ceva mai spune, dar el pășea alături tăcut, scurmând cu bastonul prundișul de pe aleie. Dacă dintre toate fostele prietene ale anei, dumneata ești singura care ai venit la noi, pe prințesa Varvara, nu socotesc, îmi închipui că n-ai făcut-o fiindcă ai socotit situația noastră ca fiind normală, ci fiind că înțelegând toată greutatea situației, tot o iubești pe Ana și vrei să o ajuți. Te-am înțeles bine? Întrebă el uitându-se la dânsa. Firește, răspunse Daria Alexandrovna, închizând umbrela. Dar nu, o întrerupse Vronski și uitând că o pune astfel pe doli într-o situație delicată, se opărie încât și ea trebuie să se oprească. Nimeni nu simte mai viu și mai adânc decât mine cât e de grea situația Anei. Asta se înțelege de la sine dacă îmi faci cinstea să mă socotești om de inimă. Eu sunt pricina acestei situații, de aceea îmi dau pe deplin seama de ea. Înțeleg, răspunse Daria Alexandrovna, admirând fără voie sinceritatea și hotărârea vorbelor lui. Dar tocmai fiindcă te socoți pricina situației în care se află Ana, mă tem că exagerez, adăugă ea. Îmi dau seama că situația ei în societate trebuie să fie grea. În societate e un iad," urmă repede Vronsky, încruntându-se. Nu-ți poți închipui chinuri morale mai mari decât acelea pe care le-a îndurat Ana la Petersburg timp de două săptămâni. Te rog să mă crezi." Dar aici, atâta timp cât nici Ana, nici dumneata nu simțiți nevoia de societate?" Societate?" exclamă Vronski disprețuitor. Ce nevoie aș putea avea de societate?" Până atunci, și asta ar putea să țină mereu, sunteți fericiți și liniștiți. Văd că Ana e fericită, fericită cu adevărat. Aș și găsit timpul să mi-o spună, îl asigură iar Alexandrovna zâmbind. Rostind însă aceste cuvinte, ea se îndoia acum fără voie că Ana era într-adevăr fericită. Vrunchi însă părea că nu se îndoia deloc. Da, da, întări Alexei. Știu că Ana a revenit de pe urma suferințelor sale. E fericită? E fericită cu prezentul. Dar eu mă tem de ceea ce ne așteaptă. Te rog să mă ierți. Vrei să mergem înainte? Mi-e tot una. Atunci să stăm jos aici." Daria Alexandrovna se așezat pe o bancă din grădină, într-un colț al aleii. El se opre în fața ei. Văd că e fericită?" repetă Vronski. Și îndoiala, dacă Ana e într-adevăr fericită, o tulbură și mai mult pe Daria Alexandrovna. Dar asta oare poate să țină? Dacă am făcut bine, ori am făcut rău, asta e altă socoteală. Sorții au fost aruncați, adăuga Alexei, trecând de la limba rusă la cea franceză. Suntem legați pe viață, suntem uniți prin dragoste, cea mai sfântă legătură pentru noi. Avem un copil, am mai putea avea și alții. Legea și toate împrejurările situației în care ne aflăm sunt însă de așa fel încât se vor ivi mii de complicații. Ana, care își odihnește acum sufletul după atâtea suferințe și încercări, nu le vede și nici nu vrea să le vadă, lucru de înțeles. Dar eu nu pot să nu le văd. Fica mea nu e după lege fica mea, cea lui Karenin. Eu nu admit înșelăciunea asta. Spuse Vronski cu un gest energic de protest și privind unecat și întrebător pe Daria Alexandrovna. Ea nu-i răspunse nimic Îl privea numai Vronsky urmă Iar dacă mâine aș avea un fiu Ar fi și acesta după legea lui Karenin Nu mi-ar moșteni nici numele Nici averea Oricât de fericit am fi în familie Oricât copii am avea Între mine și ei Totuși nu ar fi nicio legătură Toți ar fi Karenin Trebuie să-mi înțelegi situația grea înspăimântătoare. Am încercat să vorbesc cu Ana Dar asta o enervează Nu mă înțelege și nici eu nu-i pot spune totul Trebuie să privești însă lucrurile și din alt punct de vedere Sunt fericit cu dragostea ei, dar trebuie să am și o ocupație Mi-am găsit o dnicire. mă mândresc cu ea O socot mai nobile decât ocupația foștilor mei camaraz de la curte și de la regiment Fără îndoială că n-aș schimba-o cu cariera lor Muncesc aici, pe pământul meu Sunt mulțumit, fericit Nu mai avem nevoie de nimic pentru fericirea noastră îmi place activitatea asta, asta nu-i treabă pe care o